Pe 28 martie, biserica îl pomenește pe preacuviosul părinte Ilarion cel Nou, egumenul mănăstirii Palechitului. Această zi ne pune înainte chipul unui ostaș al lui Hristos care a biruit prin asceză și mărturisire statornică. Într-un context duhovnicesc marcat de încercării, viața sa rămâne o mărturie via puterii Harului care se desăvârșește în slăbiciune, oferind repere clare pentru cel ce caută mântuirea în mijlocul tulburărilor lumii de ieri și de azi. Sfinții zilei 28 martie. Sfântul Ierarha și Ilarion cel Nou, paza icoanelor și a duului. viosul părintele nostru Ilarion cel Nou și-a început urcușul spre cele cerești încă din anii fragedei pruncii. Lepădându-se de deșertăciunile lumii, acesta a ales calea cea strâmta pusniciei, petrecând numeroși ani în aspre nevoințe, departe de zgomotul patimilor. Pentru curăția vieții sale și smerenia adâncă, harul dumnezeiesc s-a revărsat din abundența asupra sa, fiind chemat la slujirea preoțească și ulterior rânduit ca egumen al renumitei Mănăstirea Palechitului, situată în apropierea strâmtorii Dardanele. Sfântul Ilarion a fost învrednicit de Dumnezeu cu daruri negrăite, printre care înainte vederea și puterea de a săvârși fapte minunate. Așa cum găsim scris în viețile sfinților pe luna martie, rugăciunea sa fierbinte avea puterea de a deschide cerurile. Într-o vreme de secetă cumplită, el a mijlocit pentru ploaie binefăcătoare, salvând pământul de la pieire. Mai mult, urmând pilda prorocului Elisei, a despărțit apele unui râu pentru a trece, a ocrotit recoltele de furia fiarelor sălbatice și a binecuvântat mrejele pescarilor truditori, umplându-le de pește atunci când orice speranță pierise. Prigoana și mărturisirea în joia mare Liniștea mănăstirii a fost zdrobită în anul 754, chiar în sfânta zi a joii mari. Generalul dracon un slujitor a al iconoclasmului a năvălit cu trupele sale asupra așezământului din Palechitu. Într-un gest de o cruzime negrăită, prigonitorii au pătruns în biserică în timpul săvârșirii sfintei liturghii, răsturnând sfintele daruri și pângărind locașul sfânt. Sfântul Ilarion, alături de obștea sa, a refuzat să se plece în fața ordinelor potrivnice credinței strămoșești. Conform proloagelor de la Uhrida, 42 de monahi au fost aruncați în lanțuri și trimiși spre moarte Nedesa. Cei care au rămas au îndurat suferințe greu de descris în cuvinte. Au fost bătuți fără milă, arși cu foc, murdăriți cu smoală pe chipuri, iar unora li s-au tăiat nasurile pentru a fi însemnați ca i dușmania împăratului. Sfântul Ilarion a primit cu nună în timpul acestei persecuții, rămânând neclintit în cinstirea sfintelor icoane. Semnificația dogmatică a Gert Sale. Martiriul pe care Sfântul Ilarion l-a asumat nu a fost o simplă opoziție politică, ci o apărare a tainei înrupării. A cinsti icoana înseamnă a că Fiul lui Dumnezeu s-a făcut om adevărat, putând fi zugrăvit. În acest context duhovnicesc, refuzul de a părăsi sfintele icoane reprezintă refuzul de a nega realitatea unirii dintre divin și uman. Sfântul ne învață că fidelitatea față de adevărul de credință este mai prețioasă decât însă și viața biologică. Sfinții zilei 28 martie ne reamintesc că viața creștină nu este o teorie, ci o trăire ce poate cere sacrificiul suprem. Sfântul Ilarion a lăsat în urmă scrieri pline de înțelepciune, îndrumând sufletele spre o viață curată și spre dobândirea pazei minții. Calendar ortodox 28 martie ne cheamă să reflectăm la modul în care noi înșine cinstim icoana lui Dumnezeu din aproapele nostru, mai ales în momentele de strâmtoare sufletească. Troparul Sfântului Ilarion cel Nou cu curgerile lacrimilor tale ai lucrat pustiul cel neroditor și cu suspinurile cele dintr-o adâncă ai făcut ostenelile tale în sutit roditoare. Și te-ai făcut luminător lumii, strălucind cu minunile, Ilarion, părintele nostru. roagă lui Hristos Dumnezeu ca să mântuiască sufletele noastre. Alți sfinți pomeniți astăzi, Sfântul Ștefan Mărturisitorul și Sfântul Apostol Irodion. Sfântul Ștefan Mărturisitorul din Triglia. Tot în această zi facem pomenirea preacuviosului Ștefan Mărturisitorul, cel care a condus mănăstirea Triglia sub domnia împăratului Leon armenul. Încă din copilărie, inima sa a fost o candelă aprinsă pentru Hristos. Când furtuna iconoclastă a izbucnit din nou, Sfântul Ștefan a fost chemat în fața stăpânirii pentru a semna lepădarea de sfintele icoane. Răspunsul său a fost unul plin de dumnezeiesc curaj, înfruntându-le pe împărat și numindu-le necredincios pentru rătăcirea sa. Mai bine este mie să mor în chinuri pentru adevăr, decât să trăiesc în minciună și îndepărtare de Hristos, para fi cuvintele ce au definit statornicia sa. După torturi ce au vizat frângerea trupului, Sfântul a fost aruncat în închisoare în anul 815. Acolo, măcinat de boală și de asprimea temniței, și-a încredințat sufletul în mâinile Creatorului, devenind un stâlp de neclintit al Ortodoxiei. Sfântul Apostol Irodion din cei șaptezeci Pomenirea Sfântului Apostol Rodion ne duce cu gândul la zorii creștinismului. Ucenic al Sfinților Apostolii, el a fost rânduit episcop al Noilor Patre, unde a propovăduit cuvântul mântuirii cu o ardoare neobosită. Furia celor ce refuzau lumina Evangheliei s-a reversat asupra sa cu o violență extremă. Calendar ortodox 28 martie menționează cum păgânii și iudeii l-au bătut cu pietre peste gură și peste cap, zdrobindu-i trupul firaf. În final... Sfântul Irodion a fost tăiat cu sabia, pecetluind cu propriul sânge adevărul celor propovăduite. Gertfasa este o lecție despre ascultarea totală și despre bucuria de a suferi pentru numele lui Hristos. Prin acești sfinți, biserica ne arată că drumul spre împărăția cerurilor trece adesea prin răbdarea durerii, dar se sfârșește întotdeauna în lumina învierii. Ce putem învăța astăzi și cum aplicăm în viața noastră? Din viața Sfântului Ilarion și a celorlalți mărturisitori, învățăm că sfințenia se construiește în timp, prin micile victorii asupra egoismului și a patimilor, înainte de a fi testată în marile încercării. Aplicarea practică pentru noi este să păstrăm icoana interioară a sufletului neîntinată de gânduri rele și să avem curajul de a ne și credința prin fapte de milostenie și bălândețe, chiar și atunci când mediul în care trăim pare ostil valorilor duhovnicești. Care moment din viața acestor sfinți va a inspirat cel mai mult în contextul luptelor dumneavoastră zilnice? Vă așteptăm cu bucurie să ne împărtășiți gândurile în secțiunea de comentarii pe gânduri din Ierusalim.